Lehen, neugia eskola behertua izanen da iru urteko aurgo zientzat. Klaseak segitzeko obligazioa zohoztuko da ama eskolan ere. ze bat eta CP mailetan eginden bezala, aurten ama eskolako maila gorena bizatitan partekatzea duel buru gobernuak. Lehen mailan behi ona, Michel Blankezek iragarri ditu, bi mila irureun postu gehiago. Bestalde, lehen guneetan, goxariak eskeniko dira urjirik aurreri. Lizeoan baxuaren egeforma planta nemanenda, e esche, ele eta eschea darik ez gehiago orain gaiak autatu ko dituzte ikasleek. Beste aurientzat frantxez bandera eta lehema klase guzzietan agerian eman beharko dira. Elbarritu ikasleen aldeko poloa kere sokzea du gobernuak ikasztetxeetan bortzizkeria saiesteko askinik ikasleak klase beresietan bidaliak izetan القدرة شيء إلى بتس